Þið byðjið og öðlist ekki af því að þið byðjið illa. Þið viljið sóa því í munaði. Þið ótrúu, vitið þið ekki að við nátt af við heiminn er fjanskapur geng Guði. Hver sem því vill vera vinur heimsins, hann gerir sig að óvinni Guðs. Eða haldi þið að rítningin fara með hér góma sem segir þráir Guð ekki með afbríði andan sem hann gaf bústaði í okkur en því meiri er náðin sem hann gefur. Þess vegna segir rýtningin, Guð stendur gegn dramblátum, en auðmjúkum veitir hann náð. Gefið ykkur því Guði á vald, standi gegn jöflunum og þá mun hann flýi ykkur. Nálaið ykkur Guð og þá mun hann nálgast ykkur. Hreynsið hendur ykkar þið sindarar og gerið hjörtun flekklaus þið tvílindu. Berið ykkur illa, sirgið og grátið, breyti hlátri ykkur í sorg og gleðin í hryggð, auðmikið ykkur fyrir drottni og hann mun upphefja ykkur. Talið ekki illa hvertum annað, sýstkinn. Sá sem talar illa um bróður sinn eða sýstur eða dæmir þau, talar illa um lögmálið og dæmir lögmálið. En ef þú dæmir lögmálið, þá hlýðir þú ekki lögmálinu, heldur ertu dómarið þess. Einn er löggjafinn og dómarinn, sá sem getur frelsað og tortímt. En hver er þú sem dæmir náungan? Heyrið þið sem segir, í dag eða á morgun skulum við fara til þyrrar eða þyrrar borgar, dveljast þar eitt ár og vestla og græða. Þið vitið ekki hvernig líf ykkar verður á morgun, því að þið eru gufa sem sérst um stuttast undan hverfur síðan. Í stað þess ættu það að segja, ef drottin vill, þá bæði leifum við og þá munið við gera þetta eða annað. En nú stæri þið ykkur í ólátungsskap. Allt slíkt stærilæti er vont. Hver sem því hefur við þá að gera gott en gerir það ekki, Hann drýr sint.